і які ним не володіли, підлягали козацькій, тобто державній юрисдикції, духовенство, що мало власне самоуправління та суд, і шляхта, яка в принципі ще за Хмельницького злилася із старшинською козацькою верствою. Тримав владу військовий стан. Козаки, які в мирний час ставали землеробами і землевласниками, Інколи займалися промислами, отже входили в територіальні одиниці сотня полк, кожна з яких мала своє самоуправління і суд, але була тісно підпорядкована. Сотня полку, полк гетьманському уряду, на чолі з гетьманом, який у військовий час був головнокомандуючим над армією, а в мирний – повновладним главою держави. Вся система була виборна. Селяни вибирали своїх старших і членів копного суду, так само чинили міщани і козаки. Духовенство також обиралося, зокрема священники приходів. Обиралися сотники, полковники і гетьман. Але генеральна старшина, загальний уряд формувалися гетьманом. Поспільство, селяни і міщани, платило державі податки. Посполитий міг перейти в козаки, і навпаки, козак у посполиті. Генеральна старшина складалася із генерального обозного, перша особа при гетьмані, судді, писаря, який дорівнював канцлеру. Віддав канцелярію печаткою, вів дипломатичне листування Хорунжого та Осавула. Полковник у полку виконував ті функції, що й гетьман, тільки на своїй території. Через це при полковнику була старшина того ж типу, що й при гетьмані. Полкові обозний суддя Писар Хорунжий та Осавул. Сотник був адміністратором Сотні, а водночас і судею. Сотенної старшини, подібної до генеральної та полкової, не було. Богдан Хмельницький перший увів право до життєвого обрання гетьмана. Доти цього твердо не дотримувалося, через що, коли худалій був обраний запорозьким гетьманом, при живому Хмельницькому той наказав його стратити пізніше це правило не встоялося Веговський і Юрій Хмельницький були зміщені щоправда, правда після самовідречення від Болеви самовідреклися від гетьманства Дорошенко Ганенко тетеря просто покинув гетьманство та й утік захопивши і Клейноди. Долю Многорічного і Самойловича вирішував уже цар, а не козацтво. Бруховецький та Сомко, на мою думку, були вбиті козаками зовсім небезправно, а згідно звичаєвого права. Оскільки гетьман вибирався до життєво, то, скинувши його, мали Корені цього звичаю вельми древні. Згадаймо, як став князем у Києві Олег. При цьому навічі був убитий Оскольд. Це ж звичаєве право було використане, коли гетьманом став Сагайдачний. Бородавку було вбито. Козаки, як правило, судилися за литовським статутом. Тобто вони мислили себе, як спадкоємці Великого князівства Литовського. Міщани за Магдебурським правом. Поруч із цим існувало міцно впроваджене звичаєве право. Для вирішення загальнодержавних питань збиралася Козацька Рада. Прообраз парламенту, але без виборчої системи. Загалом це продовження вічевої традиції київської держави та й часів ще раніших. Рада збиралася двох різновидів – старшинська та чорна. Старшинська вирішувала більш локальні, загальні питання. Чорна – все загальні. Згодом старшинська рада почала приймати функції чорної. Так Воговського, а згодом Сомка, вибрала гетьманом уже старшинська рада, через що частина козаків вважала їх незаконними гетьманами. Старшинська рада могла бути вущою та ширшою. Генеральної старшини, генеральної старшини, з полковниками, а ще ширше із сотниками, через що згодом козацька. Старшина, як правляча еліта, почала визначатися в окремий суспільний стан. Вона володіла ранговими маєтностями, вирішувала основні державні питання. У її руках була адміністративна і судова влада. В наші часи подібний суспільний стан витворила партійна номенклатура. Згодом почали траплятися випадки спадкового передання старшинського чину, або ж коли цього не траплялося, діти старшини складали стан військових товаришів, тобто безчиновних представників старшини, але це вже було пізніше. Гетьманська влада здобувала тенденцію до переросту в монархічну. Богдан Хмельницький, Самойлович, але в неї так ніколи і не переросла. Шляхацтво, як ми казали, входило в стан козацької старшини, але вже за Виговського намітилася тенденція переростання козацької старшини в шляхту, проти чого активно протестувало козацтво. Відтак у певних колах козацтва висувалася ідея перетворення у шляхетство всього козацького стану. При занепаді козацької держави, за Розумовського, цей процес переходу старшини, але вже в російське дворянство, набрав масового характеру. Сама структура козацької держави не була витворена Богданом Хмельницьким. Вона продукт суспільного розвитку – Всього історичного життя українського народу. Засновки такого острію бачимо вже в антів. Богдан Хмельницький цю систему тільки офондував, реформував і скріпив. Але певна її архаїчність. Очевидно, гетьмана не задовольняла, хоч створена суспільна схема була струнка і розроблена. Гетьман особливо при кінці життя хотів цю систему європоїзувати, або ж принаймні повернути форми в правліннях князівської київської держави. Цим і пояснюється його схильність до монархічного правління. Нічого дивного в тому нема, що Європа тоді була монархічна, навіть республіки мали монархічний характер, як і Польща. Але при всій схильності до монархізму Гетьман до абсолютної влади російського зразка не прагнув. У важливіших справах він збирав старшину і з нею радився. На сам хочеться додати і таке. В українській суспільній думці щодо Богдана Хмельницького витворено дві тенденції – Апологетичну і нігілістичну. Апологетичну витворено козацькою старшиною російської орієнтації, здебільшого на лівобережжі. Пізніше її використала імперська історіографія, а ще пізніше – комуністична, як продовження імперської. Але між двома видами цієї Апологізації є істотна різниця. Перша виводила Хмельницького як нового Мойсея, що звільнив українську землю від іноземного польського іга і створив українську державу, зумівши зоднодушити націю. Відтак його гетьманування ставилося за зразок для наслідування. Друга Апологізація імперська славила Хмельницького тільки за те, що він з'єднався з Росією і витворила легенду, що тільки це й було конечним пунктом його мрій та прагнень. Нігелістична тенденція починається як реакція до перших двох і веде свій родовід, очевидно, від Тараса Шевченка. Вона осуджує гетьмана за те, що звільнивши свій народ, віддав його в російську неволю, а це й стало віковічною українською драмою. Ця тенденція, зокрема, культивувалася у 20 роки нашого століття. Активною реабілітацією Богдана Хмельницького від нашарування отих легенд, і створенням його об'єктивного образу ґрунтовно зайнявся В'ячеслав Липинський у своїх історичних монографіях, і, хоч і в нього не обійшлося без приладження до власних політичних поглядів, крен у бігшляхецький та монархічний, йому, а за ним і Михайлу Грушевському, в томах. 8-9-му своєї Історії України-Руси вдалося з'явити справжній образ великого гетьмана. І справді, те, що сталося в Україні, і з Україною після Богдана Хмельницького, була не його вина, а біда. Свій же народ і батьківщину він любив безмежно і віддав усього себе. Для їхнього визволення Було в його діях Як і в діях кожної людини під сонцем Багато помилкового Трагічного Недомисленого Але було і немало великого Навіть геніального Отож у рівновазі величі І малості Найвидатнішого нашого гетьмана Треба шукати істину Одне можна сказати напевне він зробив для свободи рідної землі все, що міг, тому його образ назавжди залишиться серед титанів нашого духу. Іван Виговський і його державотворча програма В оцінці діяльності державних та політичних діячів є одна характерна особливість. Вона не тільки формується на основі об'єктивної оцінки діянь, але також і за допомогою штучно творених міфів про ту чи іншу особу, такий міф здебільшого твориться не лише сучасниками діяча, політичними противенцями, а й наступниками, прихильниками супротилежних доктрин. Іноді міф скеровується, так би мовити, в бік позитивний – міф про Богдана Хмельницького. Але здебільшого в бік негативний. Зрештою і в тому, і в тому випадку реальний образ політичного діяча модифікується або й фальшується. Міф, як правило, твориться про особливо визначних людей, так, наприклад, Ніхто ніколи не творив міфу про Юрія Хмельницького чи Ханенка, зате творили його про Виговського, Дорошенка, а особливо про Мазепу. Коли придивитися уважніше до цього явища, можна помітити, що поява такого міфу тісно зв'язана з історією суспільно-політичної думки того чи іншого часу, і є своєрідним результатом змагань між певними групами. Зрозуміло також, чому саме навколо Івана Виговського з'явилося стільки нашарувань, адже його діяльність – одна з найяскравіших сторінок українського державотворення, відтак і до його особи, було прикуто особливу увагу, а це значить, що його діяльність не тільки викликала до себе інтерес, а й систематично огоджувалася. Це огодження йшло як з боку офіційних чинників Російської імперії, так і з табору українських діячів російської орієнтації, і це при тому, що й сам Виговський довгий час такої орієнтації дотримувався, до речі, як пізніше Мазепа. Відтак вірна російська служба таких діячів ґрунтовно забувалася, але ніколи не забувалася їхня так звана зрада, тобто повстання за інтереси власного народу. Загалом же, коли вибудувати ряд діячів козацької доби, творців української державності та борців за автономне Функціонування українського народу